Graiul nopții Cucuvaie cântecul tău târziu, În noaptea cu veștmânt argintiu, Are câteva tari silabe, Cu câteva silabe slabe. Ce prost întâi s-a înfricoșat de tine, De cântecul tău cu chemări străine, De ființa de abur și pucioasă, În noaptea lui somnoroasă. Ochii tăi mari și teferi, ca niște luceferi înghețați de uimire, privesc în suvenire. Tu știi că destinul e grav în pensula mare lui zugrav, omule, gură strâmbă, gură hâdă, pasărea nu știe să râdă. Tu ești clopoțelul Sfântului Duh și treci lung prin văzduh și sune lepădarea de sine și împărăția nopții ce vine. Glasul tău depărtat și sfânt spune auzului de pe pământ că sufletul trebuie să stea de veche, înarmat în așa, că sufletul o sabie care trebuie trasă să-i scânteie stelele în luciu. Povară-mi mintea ca tuciul. Tu trăiești fără castel, fără pat, fără așternut de la început, Fără cufăr, fără cărți, zburând mereu în alte părți, Neașezată nicăieri, fără drepturi, fără puteri. O, cucuvaia lui Dumnezeu, gândesc că e fi sufletul meu.